Eta astean baino lan zer bate biru irutzuak izan titikak paraiteko. Keniko ez da joaken ni pariterean zu digula. Ti gaude arpegi seri jokin egia. Ze paritzen zu danien, pentsatu guk eparriten dugula, eh. Martín Quilloren Xokoa. Bueno, va, ba, vi hostegunetik bein besada xe, Martín Quilloren Txokoa, ¿Kaiso, Martín? ¿Kaiso? ¿Se mouz, hondo? Hondo, hondo, hondo, hondo ¿Hondo? Es que harak vi hostegunetik bein, Macari 14 naiz den ¿Certi? ¿Se triste hagedean, es? Txokoa esta on hosteguna? ¿Triste hagedean, oye, oye, oye, Bueno, esan... Eh? esan genez bai, ¿ez? Bai, bai, bai Esan bai ¿Kaiso y guardián, Martín? ¿Kaiso y guardián? Ni goces nais garaibatean, aitentzen ditutela sarra polikia, eta hola. da zuzenen kaixoda. Se satar, ez? Zeti. Bueno. pa, está pa. Bueno. <risa> Urrain bihastenako, bai, eh, prestatuko da. Testaten zerbait. Ezki vale. temporaniko izango dizuen autezkundetako zirko honekin. Mikrofono <risa> <risa> <risa> <risa> gainean <gayama gizzo. risa> bakitu. Bueno, bueno, bueno, bueno. Zute, bueno, me ha sido de Bueno, bai, así indar Bai, publikoa daukago. Bai. Kontua eh, eh Zabaldu dala, oi hartzunen, e, zeh bat, zurrumurru bat edo, urkulluren alde gaudela, eta egitea da urkulluren alde gaudela, ez urkulluren alderdia boskatzeren alde, ba eta urkulluren alde. Ta kontua da, ba, beti bezala, ba, publikoa etorriza digula, pila bat, eta hor duen, e, esanko digu, esertzeko, besedez? Eserri zaitezte armailetan besedez? Nande gaitorri dia. Chun chun chun chun, no besateuen. Emateko ogia. Ah, <tose> menua, menua nahi dote iragartzea. Ba, vale, vale, vale. Barkatu, barkatu. dute Urkuluren aldeko zerbait egin bar dagoela ta tanak Samaldan bueno, ba, iragarriko dugu menua? Bai. Bai, Ba, nei bali maiose badaka soiltsia, eh, lasai, vale. Ba, aquí ba, Bueno, si Manolo el edo Imanol Bombojolearen mezua irakurriko dau, gurekin harremanetan jarrea, ze pasa da. Ez, zer, ez, eh. Beste mezua tereba daukago? Espainia esnearen zuzendariitza batzordeek mezua bidaliute. Kalipoli ma limon. Bai eta cargo hartu digute, mirarik esandako gauza batengatik. Eta gero aurkeztuko dugu Urkulluren aldeko kanpaina. Egozat, jendea horra bat ikotorri dela, bere? Seguro. Bueno, lehenengo platelako berriz, Kachon dertango, enxalada, exotikoa, Kalde batetik, Kachon dertango, albiste, mankizuna, aztero, edo, bi azetik behin bestela. Eta, Kachon seme alaba kutxunen izendapena. Azte ontan, <risa> sekulo baino autagaik gehi hau ditugu, Kosta ingo zaigu laukeratzea baina... Jendiak iten ditu merituak, e, eh? Meritu galantak ite ditu, eh? Pachi López Argentineraz jardutia, eh? Hori, izen dapena olorik, kozak. Javi Martínez Alemanieraz, Javi eh? Javi Martínez Alemanieraz. Euskeraz ez daizuare eta Alemania eta... da. En fin. Bien, bien. Bigaren plateriako, eta ari buruzitzen dugu saltsa humor etxuarekin. Eta postrerako, postre hotza. Zeatik? Mendekua. Zeatioken? Zeatio. <laughs> Mendekua delako. zerbitz Cristonearra Cristonearra Cristonearra Dios Cristonona Ala Sartuco al deus Cizcamizca en sintonía Venga hey, Let's go Martín Cizcamizca Bueno Martín, siska miscac. Bueno, eh orbadaukagu grabazio bat. Imanuel Bombojo le hartzeu na. Eh, bai. Bai. Kontua da. Oaindela Biaste. Manolo el del bombo, Ispidi Sanzola, Patxi Martínez Elisea Jaunak. EHAF-ko eh lendakarigaia. Euskal Herriko Alderdi Fatsaren lendakarigaia. Lendakarigaia. Sea dalako Imanuel Bombojolea, eskuratuta. Eh, bai. Bueno, kontua da. Bai. Mesu bat bihali digula behak, e... manolok behak. Ai, manolek, bai. Bai, bai, bai. Irakurringu izuet. Eunon, Martin eta Mirari, Euskal Herriko alderdi fatxaren jarraitzaile zareten aldetik. Eta nize, eh? Urtsiri berriz, ez diota gurrik egin nahi badakigulako urkulu erradikalaren laguna dela. Eh, ah! Urtsi zure ah. oitea. En fin. <laughs> Mezua irakur, irakurzen jarraintukat, bai. uste baldi maia zebintzit. Bai, bai. Mezu honen bi dezhakinean hazin nahi dizuet EHAF-ri esken izienioten tarteak eragin handia izan duela ojarzunen. Eta horren ondorioz, militante talde batek, urriaren amabirako, hau da, biharko, ekitaldi bat antolatu duela non eta ojarzunen. Autokaravana bat herrian zehar eta mitina erriko plazan. E, bede, mezua irakurzen jarraintukat. Arritasurko dituzan mirariz. Bai, bai, bai, joat. Hore handia izango da nire bomboaren zaten niretzat oiarzunera, joatea. Espero dut zuek ere aneotea. Gora txakurrera, Espainia goian eta boskatu EHF. Ondopa guau eta guautakon bai, Manol bombo joleak baino, sinatua. Baina honek baldaki eh, oiartu nondagoen. Gipuzkako aldeontan. Bai, oida. Eta eh, ona... El carrer es que hay que matar, el carrer es que hay que matar Eta mi tiña que no bai. hay Este es lo que se hace Bueno, eh... ¿Usted...? ¿Está bien? Aquí hay gente... ¿Biar? Eh, ¿Biar datos? ¿Biar? Ahora, oh, chaldez, autocaravana, y a mi Agian egon liteke entzuleren bat despistatu shamartuta edo eh aferen kontu honekin. Orduan gogorrazioko dugu Juanden astean, bueno, oraindela piaste, edo esateko, egin genun elkarrizketa. Jendak jakiteko piskat Manolo honen kontuan nondik datorren. Hariko du mozez. Baina ala ere zuek oso espainolak zarete. Hombre, bye bye. Gure webunea ikusi besterik ez dago ubebeikoitza, ubebeikoitza, ubebeikoitza. Hori da oso españolara erako. Eh, Gainera, eh, lendakari izateko autagaiaren izena-bizenak ere ageri dira zuen webunean. Baina ez da oso pertsona ez Manuel Cáceres Artesero. Bai, euna. Hau, ez oso pertsona ezaguna Euskal Herrian, ez da? Hoi, oh, obetu informatuta egon barko zenuke, jauna. Manuel Cáceres Artesero, Manolo del Bombo da. Españaren alde mundu osoan giren egiten duen politikaria. Ah, Manolo el del Bombo. Baina Manolo quezta ki euskeraz, ezta? Kaixo, kaixo, itur gait, mayor oreja, patxilo, berdin da. Lege biltzarreira iristen bada, ez duitzek egin beharko. Bomboa jota Españaren aldeko joak botako ditu. Berogu eta bostu tera hori egiten... Eusko Legebiltzarrean lan hori egitea ekarpen handia izango da gure alderdiarentzat eta Euskal Herriko politika gilentzat. Oraintxea jaiz ikusten, webgunean grabatuta daukazuela zuen alderdiak orexan egindako mitin bat, eh, puska bat jarriko dugu. Ondo da. En <risa> fin. Bueno, ba, nincu Ni zato, horrexan baino jende gehiago el kartoko dala oia ba, zuen, ez? Goegunian, eh, enura, lortzen sartzia ze puntues bat faltazitze da. Ah, claro. Ba, ez zean nahiko Espainiara horre. <risa> es, Beste pixkata faltazitzen zuen dik. Ah, migo. Bueno, bueno, bueno. Bueno, ba, <risa> hori, berriz ereko nahi diegu oia zuarrei, biar, arratsaldez, autokaravana izango dala Manolo del Bombo. Imanol Bombo jolea, lendakari gai, izan da dein, edo? Hori uh -huh. apoiatzeko eta gañera gero mitiña plazan, plazan? Beak in-person, emangau na Honea dator? Honea, oi hartzuna irratira sanidea zu? O, oi hartzuna ebertar, Manolo bea dator? Es, Manolo bea, Manolo bea, bai, bai Oiarzunera Oiarzunera Autokaravana, hauzo auto auto guztietan zehar Eta gero, mitin uh, jepoazan, bea, zi, eh, bea. Asi bere prentxa arduraduna, ideika, ja, bi arremen izateko. Nola, miñon, ni esan nasa bere prentxa arduraduna, ba. Prentza arduraduna, igual partxin Martínez Elizeaga bera da. Ah, bai. Eta oiztakit, badaokit, e, Bertín Osborne fitxatu nahi handa biltzala, gero hartzaitxakurren ba, lehiaketak emateko. Artxantxa. Ja. Artxantxantxan, Ar bai. <laughs> bai, kutsatu inaiz, barkatu. <laughs> Hago esta serio, Manolo barcatu, eh, entzuten ahí baldimanzea, barcatu meses Hago esta patera, serio Bertín Osborne es andezuta, pillatuko hizo, argaz bat Por cierto ¿Vai? ¿Este agustaba te sanguizuet? ¿Cuál dañez una hora den? Bertín Osborne, venetazko izena Está aquí Norberto Norberto da Vida, ¿veste autodai bada, fachometrorago? Sí, Bertín Osborne Bertín Osborne, va, Yo soy un vagabundo Ah, seguro el día no va añarta Bueno, eh... Urtsi, hor dakazu Espainia esnearen iragarkia? E... Bai, zazpikaren zenbakia da. Ah, vale. Bale, jarriko dugu hori, eta Baila. keroen txungo dugu, edo irakuriko dizuet Espainia esnetik bidali diguten mezua. Ez tuzu dino ez probatu Espainia esnea? Yo. Ah, ostras. Es y... Espainia. Mariano Rasoik goizero-goizero hartzen duen esnea. Es es Espainia. Juan Carlos Borbaikoak bere isri poetatik suspertzeko atzen duen esnea. Es la leche que Esa es la leche que tenemos España! Julio Iglesiasen aitaren espermatozoideak berriz ere marchaan jarri zittuuen esnea. Es la leche que Esa es la leche que tenemos España, Asti radatikkasi eta en cerrol del caudillo la iristen den esnea. España, malaletxean jartzeko energia ematen dizun esnea. Esas es la, Esa es la leche que tenemos. España, Franco Berpistuko Baliz, España esnea izango luke. Esas es la, Esa es la leche que tenemos. Laster zure herrian. Esa horxe ba, Espaina ez na hori da gure e, babesle, bai, nah, bakar otzea babesle ofizial bakarra. Bai. Esklusiba duena Martinkioren txokoan bai. e, iragarkia entzunda den. Bueno mezu e, bidali digute irakurtzen daa eta hau nahiko nuke behardan bezalako seriotasunekin seriotasunarekin tratatzea. Akaixo <risa> Martin eta konpainiia. Zepar zeparre da hori Interferentziek edo da, da? Esaten zuzeriotasuna eta parreurea bat eit. Bueno, berriz asego nahi zila kurtza. Bai, bai. Kaixo, Martin eta kompainia. Keska handiz eta sumintasunez entzun dugu irailaren hogeita zazpiko saioa. Saio horretan, oiartzen irratiko zuzenderitza batzordearekin sinatutako akordioa urratu duzuelako. elako. No posible da. Bai, bai. zuenez... <coughs> Dakizuenez, oiartzun irratiaren eta Espainia esnearen arteko akordioaren berrogeita bostgarren horri aldeko eunde irurio gaitamaikakarren puntuan atxeatalean, onako audio. Hori, irakurreta eukiko. Eukiko dezen, Bai, bai, bai. Esan bai. Bai, bai, bai. bai. bai. Bueno, onako audio, beraz. Espainia esnea izango da Martin Martinkitoaren txokoko babesle bakarra, horrek dituen ondorio legal eta juridiko guztiekin. Ez da onartuko, beraz, beste produktu edo marka baten propagandarik. Ez iragarkien bidez, ez esatarien komentarioen bidez. Hau, oh, argi daukazu ezta. Bai. bai, bai, bai, bai. Kontratuaren, bueno, eh, hauena irakorriko, irakorzen jarraituko. Krausulak eta. Kontratuaren zehaztapen hori hautsi egin zenuten irailaren hogeita zazpiko saioan, alakordutan, alakominututan. Badauko haguen zutea mesedez hurraketa horren froga zientifikoa. Bai. <laughs> Genesa de Botaneros orilla, la, no son, Lima Limón. Bai, <risa> bai, Limón. Bai, <risa> <chocolate>, <risa> Bueno, Cerdaoui. Ba, nik hasera batean, usten duen, izan zala, ekarpen intelektual interesgarria, baina, esai hau zu, Mercedes, kalipo lima limonek zen bat orda dizu, iragarkio hori egitearen truca. Nei ez diate orda hindu, nik komparak eta bat Ze zer ikusi da karrealaren uniforme berriak, hau da, butanoren uniformeak, zearekin, kalipo lima limonekin. Jode, ba, guain dela urte batzuk eukizuten hori berdezta bat, bat entzula, kalipo lima limon. Berriz esan du gania, baina esan alde ezin dela esan. Baina zuke esan a, a, zenun. Bai, bai, bai, bai, hori nolabait konpondu beharko, dugu, ez da? Ta, eta, eta, ez bueno, da pasadago. Txue, bueno, e, proposomen bat daukat, eh, Espainia esnekoek, vale. hau konpontzeko. A ber. Irakurtzen jarretuko ez. Gogorazi nahi dizuet, lehen aipatutako atalak zigorra zehazten duela alako kasuetarako. Eta hemen, itzezitz, kontraturen parte bat. Baldin eta saioan beste produktu baten iragarkirik emititzen bada, edo propagandarik egiten bada, Oihartzun irratia kontratuaren euneko amar ordaindu beharko dio Espaina esneari Hau da, kontuan atuta kontratua dala eunda berrogei milioi eurokoa Amalau milioi euro zor dizkiogu esneari zure bormatxoa batik Ez Ez zer Ez izkiogu la zor Hala minari Amalau milioi euro Baina España esnekoak badakizu gende eskustabala diala Española diala Española zela ezela, eskustabala diala Orduan, prest daude beste irten bideo bat emateko <laughs> Nola nahi ere, prest gaude diru hori barkatzeko baldin eta mirarik urrengo saioan zin egiten badu ez duela alako besterik egingo Eta testuat proposatze dute zin e, egiteko <laughs> Orduan, nik esango izut zer da dao jarretat, azuk errepikatu bai. eta ea hori ontzatartzen duten da. Nik, es, baño, ez, lehenengo jakin nahi dut ze sasaten duen errepikatu aurretik. 14 milio euro, nahi dioz, naiz ki oso ordaindu Espainia ezneari? Bai, zi ni ez du? Eh, es, ba bidaltzia behaien abokatuak eta neriakin harremanetan jartzea ikusiko denik zeiten dute. Eh? Bueno, hemen dago zinea edia. Prestaude, vale, venga. venga va. Nik, mirarri Martiarenak. Nik, mirari Martiarenak. Zin egiten dut. Zin egiten dut. dut Martin Kitoren saioan. Martin Kitoren saioan. Ez dudala egingo. Ez dudala egingo. Espainia esnearena ez den propagandarik. Espainia esnearena ez den propagandarik. Eta leial izango natzaiolea. <risa> <risa> <risa> ja, ja, ja, ez. Eta leial izango natzaiolea. <risa> ez. Ke, ke ez, er? <risa> ez, e, baina bukera antzein da. <risa> Eta leial izango natzaiolea. Espainia esnearen prinzipioi. Eh? Eta hui indartxo esan behar dezu. Hoi ez du <risa> gartzen. Espainia esnearen prinzipioi. Eh? Baina, indartxio jarri esan behar detela ez du jartzen. Gainiak aizki dagoa, jarrita, eta leial izango natzaiela Espanya esnearen prinzipioi. Esan besa ez? Ez? Ez, ez, eta leial izango natzaiela. Ez ez dela esango. Bueno. Zin behar dagoenekin urtzi? Ba, beak bere poltsikotik, hamalo milio euro. Horein zireni? Honek sokaluziak harriko, eh? Bo, ze, eh, gure soldataz ze zein den hemen, hilabeteko soldatak. Ba, ba, ba, ba soldatak, gabeak lehetuko zatek hilabetekuntan, eh? Ez, ez, da! <laughs> Beren erroa bere izan da, noia ez? Ola auziko edo gordon? Ze, babai! Bueno, eh, gauza batingo ingo dugu, galdetuko diogu jendeari ea sinesgarria iruitzen zaien siñekite hau, mesaz? A ver, ze se zetendun jendeak, A ver, a ver... Siñezgarruu! Siñezgarruu! Oh, Sinezten dut? Hago, Bai, mirarizar. Ez, ez dakatea ere, ez dakatea razoikan. Tze, komparazio bat iteko erabili nun? Bai, baina, zeneko nesatzea lima limoi kolorekoa, ez kalipo lima limon. Elatu egno la diaba. Ez dakit, nire, kaustak asko da, izue elatu eguruz, nik usteet hemen... azpitikan beste zerbait da hola, sekula eh? ez dejan kalipo lima limon bat. Hada, berriz esateo berriz! Enman da, eman? Zolta, ke? Bueno. Mirari! Hori pasatzen uziko ego. Baña, jaquina nahi dizut. Imitadore bat. Atea zaizula. Bai, oire bai. Bai, bai, bai, bai, bai, Ta baitzen datzen da o. Bai. Se, eh, bai, bai da bai, lasa. Imitadore asko sortu kai desku. Nik asko azkat. Bai. <laughs> bai. Bueno, Eh, badakit kezka handia da kasola zure imit zure imitadorearen bai, bai, kontuonekin. Bai. Bueno, lehenengo entzungo dugu Jatorriz Minarik ze ekarpen intelektual egin zion Martin Kitorentzkoari oraindela ilabete batzuk eta gero entzungo dugu imitadorea. Entzungo dugu imitadorena. Guretzako patxi holandarra. Bai. Patxi holandarra. Eh? Pachiko, haure pachiko. Bueno, bueno, pachiko, bai. Pachiko. Zartigaz. Oihartzu denaz. Batu az pachi holandarra. Pachiko, talendaka ya... nola izan horitzak gordon. Pachilo eta pachiku. Pachikulo. Pachikulo. <risa> bueno, horxe, pachikulo. bat ekarpen eh, intelektual, <risa> A, eh? Intendizki, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Mirari etze gongara ean. Hau, beste gauztaba. <risa> bai, bai, bai. Zertzan, hobeto o okerrago? Hombre, eh, ya sabes, honek aportatzen ditu gauza oso, zerak, pero gainera bere imitatzail taldea ere badaka. Bueno, ordun, Hauzan hasi ginen, hitz egiten François Hollande buruz, <laughs> eta bukatu gainon Patxi López, oraindik lehendakaridan horri, Patxikulo deitzen. <laughs> Daite, bueno. Patxi López, Patxilo, <laughs> Patxikulo. Bai, e evoluzioa. Orrun, ziati kekari dugu gora pasarte hau. <laughs> Graciano Palomo <risa> da mirariren imitazalle Da elconfidencial.com eco casetarella Tajoande nos tiralean, urriaren bostean Televisión Españolaco, bueno, claro, eh, 24 horas canal Ortaco, la noche en 24 horas joan Au esan zun, en zun meses Al final, eh, hacemos tan Yo creo que ur, Urculo Sa? Urculo Sa? Urculo Sa? Urculo, urculo, urculo. <risa> <risa> <risa> Urculo Pachículo al debate en ¿No? la bestia Urculo, eh ¿Va en su tía parrito eso en mitad de meses? Al final, eh, hacemos... Yo creo que Ur... Urculo ¿Se? Urculo ¿Se? Urculo ¿Se? Urculo ¿Va? ah, ay... Graciano Palomo, dice nada... gracias no hice nada, maño Cristo, gracias, indigno Bara kizu ez zergatik ez da nizango laura mintegi lehen Zertik? Bere izan ere egin horrelako egin? Ez da bizan ere egin? Urkulo! Urkulo! Zer <risa> artista, eh, graziano palomo, hau! Ehingo dugu alegin la undixamar marbat eta saiatuko gea graziano palomo honen izena bizendak euskiratzen? Urtsi zu abiljazeat eta hortan? Gracias adik eztu uso Bueno, Eh, ugu inizien berko hauek seca de Jesus. Intereconomía tic. Eh, Ez, corazón palomo. Ese es, es eh publicua, Santua, eta bueno, mezaek entzun dute eta... Urkulloren aldeko kanpaina hasi barko degu. Ah, eta, claro, urkulo deitzen baina bete Urkulloren aldeko kanpaina inbarko deu. Xabi Alonso euskaldun du ez dago Xabi Alonso. Ah, orduen está ahí, ba? horratik etorria. Eta eh Espíritu so. Santoekin nola itzengo dugu zeindar hemen zuzena? Estaquite, estaquite, estaquite Llenengo compundu barco dego Fachómetroa Entagero Espíritu santumetroa Edo Sato barco dego Tejare diegustu Entzon Buenas noches señora Buenas noches señora Hasta la vista Gracias por su sonrisa Bueno, Hau, Hau staying Eh? Osborne da, baina eh? ez dakit zezenarekin seri ikusi da ez? Bertino Osborne da. Bueno, un chico de WoW igual alde Batea. Bai, eh bi emango dizuet Urkulo horri vuelta nola eman Urkulo. Aztertzeko. Forúnculo. Eta Suzenea jongo gea Lehenengo Platerera eta segituan hasiko gea Katchonderstango Albiste emankizunarekin. Bota ba. <risa> ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oita menetzi minutu dira, eta hau, kachonderstango, kachonderstango Errepublikako albiste emankizuna da. Politika, lege berria manifestazioetarako. Cristina Zifuentes, Madrilgo gobernu ordezkariak manifestazioen araudia aldatu nahi du, eta Espainiako gobernuak arrazoia eman dio. Aurrerantzean, manifestari batek polizia bati plaka eskatzen badio, poliziak bi aldiz eman beharko dio plaka. alegia, bi kolpe emango dizkio buruan. Plaka, plaka! Politika Katxondertango errepublikaren saotatagea. Katsonldertango Errepublikako agente sekretu bat atxilotu du Interpolek gaur go izean altzibarren. Atxiloketan ziak eta Moadeko poliziek ere lagundu dute. Oiarttzun igrattiak aginduennez agente sekretuari Antonio Antonio Basagoitiren euskara irakaslea izatea egotzi diote. Izan ere, Euskararazzaakoan atxilotuak katxolderstanera irakasten zion Antonio Basagoitiri. Espainiako barne ministerioak horren frogak jarri ditu entzungai webgunean. Hona hemen bat? Arrezkoa dela Gernikako estatutuaren indagarbetzea eta Karta kartamagnaren transformazioa euskal <coughs> konstituuzioa sortzeko? Ezkerrik asko. Izkuntz aditu guztien iritziz, basagoitik erabilitako izkuntza katxon da, eta ez euskera. Yak tekete. Oiarzun Irratian programa berria. Oiarzun Irratian iratsaio berri bat estreinatuko dugu datorren astean. Jose Miel Lopezen eskutik Ole, ole, ole saioa izango da. Jose Miel Lopezek Guateketako abestiak ekarriko ditu gora. Horri txabate gutekinan o ganbara batean umatzea eta sebate bategunietekoa Orduan eguxi digatzen zen. Hohemezala. Eta maqupikaino lagartzen zentzen. Ni ni osa. Gugarri batu nigeri. Nio... Poca hostia. Eta orduan gara jartan. Txuke jode pueso los modulo. Los bravo. Ana hele. Pekenikes. Ana Formula quinta. Ana konbidatua ustalya elizak izango da. Hau da, España aldean Julio Iglesias izenarekin ezaguna den artista handia. Yak tekete. Cinemagintza. Iwan McGregor a zinemaldiarekin. Iwan McGregorrek a Serre adira zituz Cinemaldian eskerrikasko esan eta txalo taparra da izugarria jaso zuelako. Eskerrikasko. Eskerrikasko. <gülüyor> McGregorrek adira zitu ordu beteko diskurtzoa zuela prestatuta euskeraz jarduteko, baina txaloengatik ez zuela euskaraz gehiago hitz egiteko aukerarik izan. Ta, ta, ta, ta, ta. jak tekete Abeststiginza pantxoak eta peiok jotzen dute. Pantxoak harrere eta peio ospitalen dozenaka amoranteek manifestu bat sinatu dute pantxoak eta peiok jotzen dutela adierazteko. Manifestuaren izenburua hau da, pantxoak eta peiok jotzen dute eta ondo gainera. Harara gezuurtatu egin nahi dute oitzun irratiaren erruagatik Euskal Herrian oso zabalduta dagoen zurrumurru hau Ega, lezu nahi dizun a ber pantxiata peillon zenba kontzertu da neontzean? Ah, eztabaten. Ah. Tawania. Aime esteis que se gusta mucho. Janasego, Janasego, Sorri Charles Jazute jotzen. Manifestuaren sinatzaileek ez dute argitu pantxoak peillok baino hobeto jotzen duen edo peillok jotzen duen hobeto. Onaino Katchonderstango errep- errepublikako albiste emankizuna. Jak, tekete. Jesus meados, au. Gatxon de. dertan <risa> En fin, en fin eh, Badakoago gauza bat berrezko teknikoki posible da A ber Neik usatu zait magregorrek, iguan magregorrek Euskeraz eskerrik asko esaten du nean Edurne hor mazabalekin den duen bikoizketa gogoan garria Badakastu jartzia mesas? A ber, badihua eh? Eskerrik asko Eskerrik asko <risa> Baina Zertdako bikoizten du euskeratik euskerara? <risa> Ay... En fin... Bueno, bueno, público ari galdetuko, Público ari galdetuko, digo. Se irutu Gaurko kachonders albiste mankizuna. A ver, públicoa. Agur pekatarien kalla eta estalpea. Apur bat harritu da Bai. Zur eta lur. Bueno. Loreta. Komentario hori badakasunea eh? albisten gaien? Ba, ikaragarri ama. Kirolen programazio dirtela, no? Ah, <coughs> izango da larun batetan, goizteko bostetan. Ah, etan Ole, ole, ole. Da kontuz aurreneko sea Ustalya elizak, izango da aurreneko gonbidatu. Ustalya Elistak, eh. Artista un día. Bai, okay. oi, eta berti nola osborrek hartzen jogeo, eta... Bueno, eta Josia Miguel López-Dek, bueno, ba, bi hogegin, amar minutuko saioz istrin bat dukeko, egin, dauken, itz, horrekin, amar minutu, baino hartik aurra, kostata. Ai, katzon dertzen gaude ezta? Bai, Et bai. Aste ontan, zenbat autagai izan ditu katzon dertzen gozeme edo alabakutjun izateko? Dozenak eta dozenaka. dozenaka. Lehenengo eta bingo, horazin nahi det, katzon dertzen gozeme edo... Alabako izateko hiru baldintza bete behar diala. Bota. Batea da ezoiko ez gauza bat itia. Bigarrena da egindakoa katxonde katxondeoz egitea eta hirugarrena da barrea eragitea. Hoi Autagai asko ditugu. bateko akarrik irabazi izan de, izendapena, baino komendatuko dugu, zein izan dian beste autagai batzuk. Nominatuak. Nominatuak alegia. Autagaiak. Au, aurrenekoa Jakiña, Amaia Salamanga. Eee. Zergatik, hau esan zigulako. Onda pasau, gutxi gaztau, eta hoeta konbai. Eee, eee, eee, eee. Onda eee. Bai, bueno. Hau, argi dago, eh, urtzik, urtzik, urtzik eh, proposatudal nominazio. Zu zau de horrekin. Ez, enabagat. Ni bai, ni bai. Uh -huh. Zuria beriz beste bat izan da? Bai. Esa, esa iguzume izan da? Joni eta Josep. Joni Zergatik? Hau oso apropozazan abesti hau, joan den astean jartzeko, joan den astean, azkeneko saioan, esan nahi nuke. Azkeneko saio mangin nolako gudari egunarekin bat. Bai. Joni eta Josefek ere eusko gudarien antzeko abesti bat daukate, eta orain txaintzungu dugu pasarte txiki bat, mundiala. Eta <laughs> Irrintzia battsunda. The the fucking Irrintzi. Bueno, iragarri nahi naidet, saioaren bukaeran abesti osoa entzungo degula eta ikusiko degula Irrintzia nondik aterako duten. The fucking. Bueno, urtzik amaia Salamanca, mirarik, Joni ta Joseph eta Nikne honek beste nominazio bat ere ban aukan. ETB baten aldiro aldiro, eh, maiztasun Jakin batekin ez, baino ematen dute kontuz atxuak izeneko bat Peglo Sabalan babesekin? hori oh, oh, da. Bai, bai, bai. Elizak katolikoen. Gaue, eh, etzen handik etorrikoa. Ez, ez, ez, etutuz, etutuz, etutuz. Bueno, kontuada, aurreko astean derbiariin gaineko saio berezia egin zutela eta, bueno, nik egi ez daukat e ete baten aurrean horren besteko par eiteko ohitura handirik. Eh, baino sekulako parrakotan iton programontan batez ere ohentxe intzungo egun sationtan. Hauek dira, eh, alkain eta naginake Javi Martinezek jauzi intzun esiaren ondon Entzunko ditugu mesedz Benga Audoa ondoa audoa baita Beldurren Za mere trasteketartsa seimerdain Aderma Ana ana ana ana micros Gendu, haipa ezeko! Haltzi gai, haltzi gai! Eh, egun ematen bat zegoen jauriekun da! Ego izateko lautan pa, aldu naho, jesuz bari! Hino, ez da jo mati egita da, hola! Hora, ebezi biarrega behizan! Ze, ze, ze, ze gabu ez hola ebitzeko? Txankletak eta txampu eta holako akartzea, etorri altzain gau ez? Ego zitza, la txankletak alemani, merki asko egizango ian, eh? Hino, holako zirkoa egin etzakan? H Zati batzutan Mundiala bye, bye, eta bai. Osona Nik ez dakat 8ura ikusteko Ez dugu etv gaineko propaganda <laughs> ah, txerke eta, eta wainzuek e, ETV-en propaganda jena izate eta hoi ez du ez da, Espanya esneak zigortuko Ez, ez, ez, ez Kalipo limon, limon nek zigortuko gaitu igual <laughs> Bueno, orduan autuagai bat, Amaia Salamanca beste bat Joni eta Josep beste bat ETV-bateko atxuak Gehiago ere izan ditugu, zerdainolako udaltzainak adibidez Eh, torrente Catalan erazde eh, jarri dutelako Mamalope, chiquein, López ere bai, argentinerazko klase hake mandizkibudu lako telebista ebidez, baina oietako bakar batek ere ez du izendapena lortu Eman gu dioguni eman berreko indarra eta oi eta danbor soñoa horprez daukagunez, oantxe dihoa saldia Aste honetako, eh, txo, eh, Aste honetako bai, eski, danbor jolea despisatu intzaigo, bai, intza bai, eski, danbor jolea Aste honetako kachonderztango semeala labakutxuna izan da... Bilboko ulibarri euskalti Ja, ez zai gustatuko. Uztet gustatuko zai zula. Paldak izuzer gartik. Ah, bai. bai. bai. bai. Abiatu berri duen kampanian gartik. Horri da, oain matrikulazio kampanian da euskalti bai. eta bar. Eta oain iragarki celebre bat jarri du zarean jendeak erdaldunek euskera ikasten, uh, euskera ikasten azteko erabakia artezaten. Bai. Entzun da, gazo, zuk iragarkia, bai. mirari. Bai. Zuk ez urtzi. Nindik usatu urtzirik usatuko zaiole, eh? mirari. Bai. bai. A ber, adios. Entzun godo! Adios, venga. venga. Atleti gorri tan uria, euria, eti sortu zialako, mate zatu ernia. Cetigorritanuria, nuria subeuria, nanana... Sin euskera te pierdes muchas cosas. Ulibar y Euskalteía. chillalo ya, <risa> atleti, atleti, susana, cuchilla. ¡Echa, Euskalte! Nei oso nahi dut ez dait Eta jorentero zeintzen kantatzen Bai bai horiek perregein hon maiz da Bai bai bai bai bai bai bai bai bai Ez da oandiko oso urrutia ez da Javi Martínez eh iziatur gira Esti guztutziko berri zeintzuten ordo Nik Esti guztutziko berri zeintzuten ordo Atleti gorri tan uria Kean atxasara zu euria Etti sortu zialako Matezatu ernia Ketigo orrita nuria kanatsasarazu beoria sine euskera te pierdes muchas cosas Ulivarri Oskaldeia Ostirin txillalo ya patetik patetik susanakutxilla bueno nic patetik patetik esango genen san, zu sanakutxilla nic bueno eh Bueno, espero de honek eh bultzatzea, eh Erraldu Batzuk euskera Ida. ikastera. Da igual publikoari ere galdeteko dio. CC 36 sue campaña hau. A ver, publikoa. Eusker, ahi, eusker! Bueno, Martín, horts eh. Bueno, so, bestena da na. Hola, esalda José Miguel López, ez es esta. Es. No sé, auche, hola, Martín, eh. jitu, sete. Esteti gusten hemendik eta publiko ta. Bueno, irekita dago hemendik bi asteralako katxonderstango semeola bakutsu na izendatzeko prozesu prozesua, prozesua. Vidalzia bakoitzak. Orduan, bakoitzak ba beren nominazioak eta eh, bidali? Hemendik nominazioi tarte batingo diegu, baina gero kalitatezko botoa nik neonek daukada niesz, nik neonek erabakiko ez, zeindan bueno, eh... izendapena. Y ¿Y pena guañogeo sarri pues, no. esta... y canta esto, Palomo. Federico Jiménez Bueno, Asacoa bigarren platera. Venga, desecho plater. Martín, bigarren platera. Bigarren platera. Martín. Bigarren y tengo, eu. Etari buruz. Datorren astean beteko da urte-bete eta komunikatu historikoa eman zuela. Mm -hmm. bai. bai. Eta, eta, azkeneko urtean, ba, etari buruz beste urteetan, baino gutxiago itzegin da. Esta? Baina egin da, kasu batzuten. Bai, umore tonu batekin, umore kutsu batekin. Esango ditugu etari buruzko azkeneko amabi jabetetako kauza batzuk. Baina, bai. bai. nik argazitxo bat atera daet, eta minarire neskudago argazkia. Zer dakusazu, hor? De, Deskribatuko. Bai, bai, bada kaso deskribatzea, eh, hauek 5 pertsona pistola banakin, uh -huh. Eta, bueno, dakate buruan kaputxa xuria eta eh chapela. Chapela beza. izango zen hauek hoiek etakoak direla. Ez se bexuane ezagitz zer dakate gorilla bezala, ez. ez. Udara hontan argazki hori eta argazki horren atzean daon albistea izpide izan dute edabidek. Ba, dakiz ez zerta sai nahi zen. Eh, ez Hai Counter-Strike Global Offensive Iburuz Entzun gadeo? Ez, ez, ez Ez indi, entzun noendik Ez aldakitzen zertan Counter-Strike Global niki, Offensive Entzun iz Ez aia zumez Zertakitzen oniburuz Bideojo kombat edo, ez Bideojo lasbatean Eta kokide batzuk Ateatzei ale Adios Eta alderdi popularreko Kide batzuk eh, Ermuko foroko kide batzuk Eta hainbat alderdi Utrezku inderretako eh, Eledunek Eskatu zuten Bideojo hortan Eta kokideak Kentzeko Ez da gerteko. Bide jolasa, bada, e, gerra estiloko bat. Eta zuk aukeratu ditzak ez du bando batekoak edo bestekoak. Aukeratu ditzak ez du e, terrorista islamiarrak edo terrorista islamiarren kontrako e, mosadeko kideak. Aukeratu ditzak ez du e, anarkista kriminalak edo haien kontra dihoazen poliziak. Eta hor, separatist talde bat sartu dute eta erabili dute etaren ikonografia. Ara. Bai. Eta kontua da. Gainera, ikonografia hortaz aparte, eta kokideak hitz egiten entzun daitezkela. Zainio, euskeraz? Baiz? Euskeraz. O inglesez? Inglesez. Txakurreraz. Kasteleanaz? Txakurreraz. Entzungo duguta, ea zehosegulertze duen. Venga, ba. Yes, affirmative, correct, agreed, I agree, yes, agreed, we are in agreement, I agree with you. I am blind, I cannot see, I, I can't see anything, I blind, blinded! It is going to explode, we are going to do this, they can't stop the bomb now. Get ready, get ready, I hate this chicken. Zer da, Omar Ez takit ba. euskeraz daia dia, baina oi hartzu eraz ez dia, haribintzat... Euskeraz daia baina oi hartzu eraz ez dia, haribintzat... Euskeraz daia Inglesa daia. Hau, dia, eta kokideek, eta kokide virtual hoiek, erabiltzen duten... Is kuntsa? Sí lo sé eso. A ver, Chen Chen. It's going to be very. And you cover me. Cover me watching bomb site Bueno, que nuke dogomes es esta xuberera, ez Eh es es está. Bueno, que es típica hibidal le posible hiago, elio... Bai, bai, bai. Titika jarkengolo que, está eh? que Bueno, etaren bideojo lasa parte eta beste momentu batean ere izpide izan duten medioek. Zergatik beste komunikatu bat atrasulako, ekintzen emategin zulako, ez elkarrizketa bat emanzulako, ez. Komunikatu bat etzulako atera. Falsua. Hoi da. Agertu zan, Eteberen bidez, bai. komunikatu faltsu bat ezta? Bai. Komunikatu faltsu hori, Etebek emantzun, zabalduzun, pentsatuta benetakoa zala, eta jakindu agunez, korreo elektronikoz, postelektronikoz iritsi zan, Noa. Etebera. A, eta Etebek, benetako, benetako emantzun, eta zabalduzun, zabalduzan zabalduzun, zabalduzun, eta gero, bueltaketorri ziren, komunikatu Bueltan, faltsua bai. izan zan vuelta cambay. Oida. Gu, orain dela bi aste, orain dela aste batzuk, parre pizkate egin komunikatu falxu horrekin. Igual merezi du kontu hori berreskuratzea. <gülüyor> Etaren komunikatua. Euskal telebiztak duela ordu bete eskas jakinarazi du ETak komunikatua atera duela. Oraingoan aurrekoan ez bezela ETBek ziurtatu egin du komunikatua benetakoa dela. Komunikatua laburra bezain mamitua da. Hete beren webgunetik jaitsi dugu oso osorik zuek entzun dezazuen. Euskadi ta askata eus Euskadi ta askatasuna <gülüyor> Isko gudariazke ETBko adituak adierazi dutenez, Euskal Herriaren etorkizun politikoa baldintzatuko du komunikatuak. Uh, eh. Ulibarri Euskaltegira hauek ere. Bai, denak. Eusko gudari askea, ez esan. Zer da, es fi, en fin. En fin, en fin. Bueno, cur el Lagonchobat, Bai, hori da. Kontua izan da ur Aurten, bueno, azkeneko hamabi hilabetetako tarte honetan bideo eta komunikatu faltzoaz aparte eta izpide izan dela, orain dela illa urtebetea. Azaroan Autoezkunde Espainia mailako Autoezkundak egin, egin zianean. Zergatik? Hor, auta batzuk diputatu hasizialako, diputatu lanetan hasizialako eta bidaserago zara. Euszkera ez hasizian. Ze? Euskia, ez da ziziala, Madrilko parlamentun? Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hort badukagun lagun batek, horren gainen indako komentario bat. Mai donostiak hain zuzen ere. Ez zena, Pero por qué se le permite hablar Baña zergatik uzten diote euskara hitz egiten kongresuan araudiak debekatu egiten badu. Bi aukera daude. Arauak betetzea edo baliogabetzea. Hizkuntza hori inork ulertzen ez duenez, nahi duena esandu eta hizkuntza ulertzen dutenak separatistak eta filoetarrak direnez, hoiek ulertu dute eta nacionalistek ere bai. Eso es lo han entendido. Filoetarrak eta zeke geio santu bueno beste belako bueno, hau da. Hau da, Espainiako parlamentoan euskara hitz egiteak Ja, automatikoki ite zaitu filoetarra ez ezta gizerta baki zer. Bai. Bueno, ba, legealdi hontan, parlamentu horretan, Euskeraz hitz eginzun aurrenekoa, ni seuru naho gaina etako kokide gara zela. Zertik, zein zantzen. Igual haotxagatik ezautuko ez duzu. Entzun gase dez, bai. Bona ziren, eh, espero dut, emendik, jelun artean, bake prozesua... bake prozesuari gultzada bat ematea. Eh? eh? Txen, txen, etxemo deu berriz? Berriz. Buenasieran... Eh, espero dut... hemen eh, dik, denun artean... bake prozesua... bake prozesuari gultzada bat ematea. Eh, nola que posible da. Baina huzinda. Odone lortza. O, o, eh? Odone lortza. Baino, Etakoa da. Baina nola... nola que posible da. Donosti Ez da gizemat urtetan, ogei urtetan, zela ez taitz bat euskeraz, ta madrileko kongresura, eta han euskeraz itiare. Ba, Javi Martínez bezala. Ba... Ez Javi Martínez, ez da, jun alemaniera euskerait, da? alemaniera euskerait, alemaniera euskerait. Nola que posible da. Bera, igual, galdera hori, bideratuko diogu, e, publikoari. Ze iru itse zaizue odon jendauran euskeraz jardutia? Aleluia! Aleluia! Ogei urtez, duk esan bezala, alkate lanetan, Donostian, eta ez hitz bakar batera entzun euskeraz, oain berriz, mardirilea jonda taka, anauran eka goza. Amigo, amigo. amigo. Ueno, nik Llen, e... Hiren entzun dugun esaldi... Bai. Hori esantzun euskeraz, hortik aurrera, etzioten utzi euskeraz jarraitzen, nahiko lan euskeraz jarraituko balure. Bale, e, momentu bate, bai. ze nahi dut be, e, gauza beharri? En una casa del pueblo De otra socialista <risa> Lloraba con el horda Lo pusieron para el Porque dice que tenía Una frente prodigiosa Pero el 22 de mayo Yolet Todos en pedro torde Lo averxale de virtu yolet Le quitaron el poder Decía la gente que era mundu GORDON HOTI ETA BAZUXANDO Bueno, se? Eh, ole, ole, ole irratxaiorako gordeko dugu, es? Eh? Jose Miguel López entzat. Bueno, kontuada, joan den astean, berriro ere, norbaitek, euskera zitzen zuenla, Espainiako parlamentual? Ah, bai, zein. Bai? Zein, eh? Kontuada, eh, madrilgo parlamentua inguratzeko saio hori, do, manifestazio hori, do, kontrentazio hori, zeon bitartian, hainbat eta eh, hainbatek alde egin zutela, Eta hori aprobetxatu zuen UP ide alderdiak adirazpen batzartzeko zartzeko eh kongresuan. Adirazpen horren mamia izan her Euskal Herrian EAen ainzusten ere baztertuta daudela. Eta horri aurre iteko Iñarritu Jaunak amaiurreko e, diputatuak hitza hartu zuen eta euskera hasitzen. Badakago entzutean mesen? Presidente Jauna lehitzarkideok arratsaldeo. Gaur, UPI-Dek, aurkeztutako proposamenean, bimesu agertzen dira, argi, tagarbi. Lehenengo a, Euskara, eta beste, estatuko... Señor, Iñarritu, le ruego que hablen castellano, porque si no le tengo que retirar la palabra. Eso es mejor para que sepamos lo que quiere decir, que lo digan en castellano. Yeah. Decía que de la proposición presentada por upi Eh... Ay... Esto te la gusta en Euskara, si te Ya, no, así era nematendo bat denak verdín Eran zute ellos de la... No la denak verdín O sea, o se ha dicho, arrachaldeón denak... Ah, verdín a... ah. ah, bueno, Eury A ver, a ver, a ver, ver, ver. ver Vaya entzun berriz, a ver Entras acá entzun goteo, eh Vaya, vaya entzun A ver, en ver che Presidente ya una Leilzarki de deok ok, Arrachaldeón <risa> <gay> <risa> Gaur Upeidek Aurkés <risa> <risa> <risa> Contro todo abeneón Vaya, <risa> verdín O el orza, izamosan A ver, Mira, eh arretas, eh Vaya, vaya, vaya Presidente Yauna, le diría el Tzarki de Oc, arrastre el de Bat, Xabier Miquel R. contó que saltea, Vi o donde lo sabéis saltea, Edo, ¿y lugar en Ukericustitut? ¡Joan Tardá! Tejeron, mamúa, andi Edo, ¿Joan Tardá? Se, se, no te da. Bueno, vídeo Youtube en dao, Ba. Beraz, YouTube-en behiratuko dugu eta agian estetuzte irudia, beste parlamentarioen irudia haikusiko dainik, baina agian handi, handik, badaukago esatia. Igual, Andrea Fabra. Bai, baina, hauek ez dira izan bakarrak, eh? Bae, e, Aitor Estebanek, EAJ-koak ere, aurreko legialdien e, egin zuen, Puska bat euskeraz, eta Jose Bonok esan zion eta bartea beste, baina Puska txiki bat egin zuen. Hemen, bera. Aora, a ver. Tarda Jarriko Diazu. Es, es, es, es. Aitor Esteban, gertu. negarnos el derecho vai. a hablar no, en nuestra lengua. Bai, bai. Así que probablemente, lo mejor yo creo que va a ser a ver, bueno. es ascenden. Una vez utilizar este derecho. A ber, eta astu ulertzen zergaitik debekatzen duzu gastelera ezdan beste hizkuntza batetan hemen hitz egiteko. Gastelera beste hizkuntzak baino gehiago dalago. Gastelera besteengainetik kokatzen dalago. No he interrumpido a su señoría Durante El tiempo Bueno, eta ez da bai. bañarrik orie, eh Ez baino, José Bono zan, presidente, eta bai. horrek esan nahi du Aurreko legialdian izan da, Oida, oida, baino, eh, congresu an Congresu an, bai. bitu, bitu, bitu Ez, senatu an. Ah, diferentea da, eh, han bai, balago aukera itzaiteko, eh Bai, han balago aukera itzaiteko, bai. Eh? bai Bueno, eh, anuntzi Esta no? política, ¿eh? Bai. Diagnóstico <risa> será eh policariaumentzen, ¿eh? O... Arrasali 10 está izango. Eh? Es, es, es, es. Bueno, bukatzen denian bankuko anuntzilua, ah? ¿eh? Vale. O sono. Venga, bai. Oain. Enzungo deu. Mira, mira. Cinen. Y les puedo asegurar, señorías, era de ayuda. Ciento el máximo respeto Leire, a todas las lenguas. A ver, Hacia señorías, a formas de comunicarse en español. silencio. ...porque forman parte de mi identidad como ciudadana española y como ciudadana de este país. ¿Me van a permitir una licencia personal? Axtenden. Momentos, chabat. Entzengo debo. Itxe giten ari dena Euskadi en Jaiozen. Horregatik, badaukat euskeras itxe giteko aukera. Euskera da... Nire aiton amonen hizkuntza da nire ama Silencio, por favor. Galdunai izan ez dudan hizkuntza. Euskera oso berezia da. Baina beste hizkuntza ofizialak bezain gurea da. Silencio, señorías. Bizkaibenedor famo Bueno. Gero Katalan ez Baina huzer da senatua edo Senatua, senatua senatu. senatu. senatu. Han badago itzulpen zerbitzua eta badakate Eta bizka bai, bai, Eta hauek, nik edakideela, ez dira, etakoak Euskazitza egiteatik, Espainiako parlamentu Euskazitza egiteatik <girrano> <girrano> <girrano> Pilatu, pilatu <girrano> <girrano> Amskalo, amskalo, amskalo Bueno, gaina badabil lehu oiartzen egin zurrumurroa Aiko berezia, hola, etako burkidea buruzko, baina bueno Este horren berrimango Bueno, kontua da, eta azkeneko mabiloetetan Besteak beste, izpide izan dela, leheno aipatu ditugun gauzen gatik. Baina, baita, Madrillen 6.000 eta kide bilduzialako manifestazio batean. Nola que posible da. 6.000. 6.000, baina hori nahiko murritz kontatuta. 6.000? Eh? Bai, 13 televisión ikusi alde estu diñoiz. Ah, ba, hai. Bueno, ai. zuka oso gustuko izango ez. Ba, eh, ba, ba. 13 gatik, esate. <risa> <risa> <risa> <risa> ez eta edukiako oso, oso, Nadia. Eh? Bai, bai, bai, bai, bai. Ba, justu... Iñarritu itzaitena izan, egun hortan bertan parlamentua inguratuta egon, eta 13 telebizionekoak zesan zuten. Etakideak ziala. Etakideak ziala, han bildutazuen 6.000 lagunaiek. Zuek siniztelde zuen hori? <risa> ez. Ez. Ez. ez. Baina nik ez dakitzen, orduan, ee, behatuko dugu Twitterren aber jendeak zesatzen horren gainen? Beldurra maten ezin. Aber, Twitter. Ber, Twitter. Ara, mezu bat. Beste bat, aber. Baina ez altzuten esaten golpistak zirela? Etakoak et, eta golpiztak. Bai, bai, sinesgarria da. Uh -huh. Beste batek esatzeo. Mm, ez tetuzte etakoak direnik. Ez dutuzte euskal Herrikoak direnik ere. Ez dute txosnarik montatu. Oie, gian dira da. Bai, bai ez, euskal duenak balira, txosna bat. Txosna bat Beste batek. Esklusiba, ezkertiarrak eta terroristak izateaz. Gain, antitauri dira. Poliziak manolete hil zuena lokalizatu du bertan. Beitu. Anegoza? Ba, Euskalo, Euskalo. Txosnarik ez, goretexik erez argi dago, ez tira euskaldunak beste batek. Beste batek ez handu baita. E bai, seguru etakoak direla eta Espainiaren partida ikustera etorri direla Madrilera, izan ere Euskal Herrian eztiete uzten. Pero esto de pantalla <güls> lo deja. Claro, claro. claro, claro. No, claro. Claro. no posible baita. Beste batek. 6000 etakide Madrilen? Oraintze noa herriko taberna bat irekitzera. Bat bai. Beste batek. Zizu grazian direk enten. Ez, ez. Beste batek, bida. Bai, etakoak dira. Hortxe dago, josu uribe, uria etxeberri, uri etxekoba, uribe boti, uri etxekori, uri etxeberri. Et. Bukatu zaizio, eunda berroi karaktereak. <gülüyor> ez daki borratzen. Ez daki? Zaki. Ja. Beste batek orain txenoa, itzultailea ikastaro espres bat egitera, 6.000 etakidea atxilotzen bat ituzte, euskerazko itzultaileak berako ituzte, jupi, akabo nire langa <laughs> Beste bat ekzateo, ez, estiraetakoak tiraetakoak, okerragoak dira, basakoak dira. <laughs> Gero, ez dakit ikusi zenituzten irudiak, horra gertuzen gazte bat, konstitu Espainiako konstituzioren pasarte batzuk irakurtzen polizia bati. Eh? <laughs> bai, bai, bai, eta polizia katxilotu intzu. Eta beste batek horren audio. Gazte bat atxilotu dute polizia baten aurrean Espainiako konstituzioa irakurtzea gatik. Nor da etakoa, gaztea edo polizia. Etakoa baldin ma da Espainiako konstituzioa irakurtzea... Mm, yeah. zetuzta, baina polizia igual bai ez, ez da jo gustatzen etako... Zera, oh, yeah, et, yeah. et, e, e, konstituzioa eta orduan, igual atxireten nu? Ara bide bestek, Madrilen elkarretaratutakoak etakoak direla? Joder, ez nekien etak hainbeste polizia infiltratuta dut kanik? Ella ah, Beste bai, bai, bai, beste bat. Bai, Etakoak dira eta 3. graduan daude. Dena dela Lasai egoteko motiboak ditutu. Lo egitena Soto del Real era Juan Barco dute. Bueno. Baia, Soto Madolekua hemen ez tentsat. Ez dago ba. Ba, eztien 7000 se izango. Eh? Seguro 60 bat laguni izango ziola. Cristina Cifuentes se eh, contacta ditu de eurotan. Neiztan manifestazioak pesetetan neon. Beste bat dio eta ja haunekin buka izango deu. Bai. Etakoak dira, banatzen ari diren loreak hernaniko loradenda batekoak dira eta loradendako jabea otegiren lehengu baten koñatuaren bizilagunaren semearen osaba da. eta ama birginare bai ez? Ernanikoak? Bai, Baina nik usteet, etziala etakoak bakiuz zergatik anuztetan zerti gantzik anuztetan zertio, zertio beidazte santun gartzonek akatzada atxilotuei estatuaren aurkako delituak leporatzea gartzoneko hori izan bazun etzian etakoak izango <risa> eta kitxo Bueno, postria Postre nagoaz Venga Eta... Eh, naiko, interés garría, eh Puta Mende Martín, postria Hostra, Martín. Bai. Itzeingo dugu Citibank Cubus. Ah. Vicidia. Vicidia. Vuela un act. Bai. Ay, zerraki ah, dia. Ya probaban eh. no da Itxenaiza, ¿verdad? Bai, baño, oso probaban da un Astiwing. Da se, baño. Berri zitenaizea, ta geon ni en papelatu bernaute. Bai, da gucita Leonardo kuado lago serve baño. Egila da arazoia da Mira, <laughs> no sabe que es un barco y todo. Ahí da. Ni Criston el checho Milioiak eta milioiak orsartzeko, izun moduan Espainia esneko Zergatik ekarri dugu, Citibank, ona berriz Mendekoa. Berriz ere, deika hasi dialako Bai, bai, bai Eta oaindanla, lau urte, bi mila eta sortzien, esan genien, mesedes, oi deitzen baldin badute Euren informazia oso interesgarri izango dela baina, mesedes, euskeraz Es que es da que te he abierto una ya gainera bidali genizkien gutunak bidali genizkien emailak. Itzein genuen eurekin telefonos. Eta berriz gauza be. Ateaso azu. Consentu aterik alarma. Ah? Telefonos. Aguatsita mila. Garito está ah? aguatsita. Bai, bai, ya ah, <risa> <risa> gogoan garri ura, gutzen naiz bai. Itzein genue telefonos. Bai, bai. Ah, está descontado tu vida. gauza zaten dituan kontuatu gabe. Euskala. A, bueno, a buscarlo. <susurra> a buscarlo. A <gugara> buscarlo. A buscarlo. A buscarlo. A buscarlo. Vai, vai, vai. Eso es lo que te digo. Pues deitu. Onei, onei, onei, onei, taonei. Ta <risa> papagayo que se la <risa> deitu coite. Papagayo que se la deitu coite. Ala, ala, supo, saltet ni. Porque saura es que esta quitela esta oiartun nundahon. Esta quitela esta oiartun nundahon. Oixe Hoy se da clavea Batetik papagayo Este la dice de utela batik Esta quita la estaullar Son onda Este de papapagayos Ah, va, papapagayos Va, Ori, reggaeton Estoy loco A ver este que las hay Bueno, estás público Bueno, ordón público Ni que le Se se indesa que go Se se usted De su de un engañen A ver Euskara, euskara, ez da posible. Nere gandagorderik, orduan nere ganduk ate esperantza, nik hori zuzentzeko la o ze izan Igual Bankiako enantsungainoekin hitzemorko zenuke. Mira, barakioze hingo dugu. Zer. Izil publiko ama jaiz, izinu bai, bai, nahikoa, nahikoaz, ez da. A nahikoa. ber Josemienez lagunak, ez da. Mendekua hingo dugu. Mendekua? Mendekua. Zingo dugu, papagaioek bezela. Eta deituko dugu oihartzun banketik Citibankera. Ez esan. Bai, eta jarriko Diegu Nola esaten da, odolkiak ordainetan. Egingo bada? diego, eurek egiten digu, diguten, gauza berbera. Bota. Ditukoet. Bota. Ditukoet, eh? Bota. Ditukoet, <tell> eh? Ega, ba? Iban, buenos dia, latinoza, <gülpura> kelekoa, <gülpura> joan? Ego, non, beira, oihartzon banketik deitzen dizut. Ezagutzen dezu oihartzon bankeko gurrezko visa. Oihartzon bankeko gurrezko visa erosketak finantzatzeko aukera eskentzen duen kreditu txartela da. Badaukazu? No, lintiendo, por favor, ablenkazte jan. Begira, eskent, deitzen dizut oihartzon banketik. Badakizu non nondagoen oihartzon? No, lezua enten, beira, ezagutzen oihartzon bankeko urrezko visa? komunikado ez konzitiba Ez ez ez, Oihartzun bank Oihartzun bankeko urrezko bisa kreditutxartela da, abantalla asko ditu De zulpe, no Begira, esango eh, dizut Oihartzun bankeko urrezko bisa hainbat abantalla ditu aseguru hauek hartzen ditu barne erosketa babestuko asegurua istripua asegurua, bidaillako laguntza asegurua interesatzen zaizu no no. Baina eh, ez ez, ez zu ezagutzen Oihartzun bank ¿Oyartzum bank? ¿Esto es lo que está comunicado con CityBand, o sea que... ¿Eso es? dice que a... es Oyartzum banquetek? Mm. ¿Esto es lo que No lo estoy entendiendo, disculpe. ¿Bien, ordón, ¿estó lo que está haciendo Oyartzum banqueco urrezco bicha? Disculpe, no le estoy entendiendo, no le puedo responder que no le estoy entendiendo lo que me dices. Ya, bueno, no, la verdad, no, hain ninguna persona que hablez... ...hice idioma. Ya, vale, eskarrik vale. asko, eh, agur. Dei hori grabatua zen, bai. eta bagene bukan jarra eta jarra hitzia, eta bai, jarra hitzia, ta eta nahi pixka. kondo aguantatu zen behak, eh? Baina borde pixka eta jarri zen. Eh? Bai, gero bukaeran gogorazik genion eta hori ez da eh, grabazioan, ba, eurek egiten duen dena, guk egin genuen gauza berazala. Itseitia, eta itseitia, eta itseitia, eta itseitia, kasurik inga, eh? Mm -hmm. Mendekoa hartu besteik etzitza egon gelitzen, ja. Eta guztua gehiatu zinen mendekunekin. Naiko, nahi nuke gauza bat eskatu, batez ere, bueno, e, modu e, ulerkorrean esplikatu ezkero, gauza bat eskatzia eta kasuitia. Baina, bueno, beida, asoa guztua handizan geletan. Askoz guztua hago gelituko nahiz, urrengo batean, deitzen dutenien nien, Euskira Azbaldima. Baina, baina, bueno, baina, Público, ¿eh? Bukatzeko, gara ya, edo, iritsi da. Esta que público exeo zelaka, exateko, ¿eh? Jauna, es, señor, es de un señor bai, ba, exateko izango da bucaerako exaldi oribez, ¿eh? Jauna, es Ezti la inor gure etxean sartzeko, baino esateko hitz bat... Gusta hondiz gonbiatu ditugu, esan publiko guna izan dia. Eskarrik asko, atea irekit, abadak astoea kanpora joatea. Oida. Bueno, ba, oain bukatzeko, ikusiko dugu, ea Alabamako lagun oiek irrintziaren arazo hori konpondu duten edo ez? Ba bai. Alabamakoak eta arro gauderekin utziko zaituztegu, eskarrik asko, urtzi, mirari, txokora etortzea Eta? Gaur gaina esan behar dut txokoa nahiko karbi ikusi dutela. Ordon, ba, aue que esan becetlako, esaldi ori esangoet Ondo pasao, gucigaztau Eta hueta konbai, oi hartzun irradilako Martín Killo, miña es que <risa> ezki Es que dejáme Y reintivatenzo la Só que ni reintivatenzo la Nios Hola Mari,